Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació doncs, ens centrarem en una activitat que té lloc aquesta tarda. No és ben bé a la nostra vila, però que sí que té a veure doncs amb la, amb la nostra cultura i és una exposició que s'inaugura a la Casa de Cultura de Girona i que té a la Fundació Josep Pla com a protagonista. Així que avui, novament, ens tornem a posar en contacte amb la seva directora, Anna Aguiló. Bon dia, què tal?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 de Josep Pla a l'entorn d'aquest fet importantíssim pel segle XX que és la, la, la Gran Guerra. Uh -huh. Nosaltres doncs en eh, vam parlar amb l'Anna fa uns mesos quan aquesta exposició ens estava aquí a, a casa nostra i per tant doncs, a través de la nostra pàgina web us enllaçarem l'entrevista que vam mantenir en el seu dia amb l'Anna Aguiló al voltant d'aquesta exposició perquè eh, si encara no, no sabeu d'aquests acte doncs eh, allà ho pugueu trobar. D'altra banda eh, Anna doncs eh, dir que a